Спецпроект Українського Радіо «Авторські читання» Вітаємо всіх слухачів! Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть стрінки роману української письменниці Надії Гуменюк «Вересові меди». Ім'я Надії Гуменюк добре знайоме шанувальникам сучасної української літератури – у творчому доробку цієї авторки є поетичні збірки, понад два десятки дитячих книжок, романи для дорослих. Найвідоміші серед них – Янгулу Сірому, Енна, Вересові Меди, Танець Білої тополі та інші. Нагороджена почесним знаком Національної спілки журналістів України. Є лауреатом обласної літературно-мистецької премії імені Гатангела Кримського, Всеукраїнської літературної премії Благовіст, премії родини Косичів за твори для дітей. Неодноразова лауреатка конкурсів Коронація слова Ярослав Вал, Золотий лелека. Надія Гуменюк народилася 2 січня. 1950 року в селі Онацьківці Полонського району Хмельницької області. Закінчила з відзнакою шкільний відділ Хмельницького педагогічного училища та факультет журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка. Працювати журналістом почала 1973 року у редакціях Каланчацької та Луцької районних газет. Працювала кореспондентом Рівненського обласного радіо, завідувачкою відділу Луцької районної газети, заступником головного редактора Луцької міської газети «Народна трибуна». З 1996 року редактор відділу культури Волинської обласної газети «Віче», з 1989 року очолювала один з найбільших у Луцького середків Товариства української мови. На початку 90-х була головою Луцької міської просвіти, працювала в обласних організаціях Українського фонду культури, Союзу українок, в обласній комісії з питань утвердження української мови, пізніше очолювала Волинську обласну організацію Всеукраїнського товариства просвіта. Один із найновіших романів письменниці «Вересові меди» побачив світ 2015-го, у Харківському видавництві «Клуб сімейного дозвілля». Ця книжка – неймовірна доля української артистки Богдани Ясницької. У її житті було все – щира дружба, кохання донестями, Втеча з підвінця, в'язниця, війна, правда про своє таємниче народження. За словами Надії Гуменюк, прототипом героїні Вересових медів стала столітня Волинянка Стурійська. У неї Надія Павлівна якось брала інтерв'ю. А назву книжки підказала балада Роберта Стівенсона Вересовий мед про корінний народ Шотландії, пиктів.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 Стрінки роману Надії Гуменюк «Вересові меди» читає авторка. Слухаємо. Надія Гуменюк «Вересові меди» Денниця замість прологу Від озера гостро війнуло свіжістю, тонкий протяг розітнув вогку за духу навпіл і застоїли повітря, ми зворохобилося, заклобочилося, закрутилося у тугі прозорі спіралі, залопотіло листя на придорожніх кущах, закапотіли важкі краплі, що, наче ягідні грона, пригинали їхні віття до землі, зашароділа трава, полегшено зітхнув ліс». Над лісом стрімко зарухалися хмари, ніби зірвалися з прив'язі, і хутко посунули на захід, як отара підхльоснута батогом невидимого небесного пастуха. Після трьох діб паркої черневої мокви на небі нарешті чисто сяйнула денниця. Прухка молочна цівка світла потекла з неї у чорний казан ночі, поступово витискаючи з нього темінь і вчиняючи перший білий заміс, із якого за годину-другу мав зійти погідний літній день. Денниця замерла, а тоді здивовано замерехтіла. Що це? Такого вона за всю свою вічність ще не бачила. На самому денці темряві, Одній із двох колій розбитої, розквашеної грузької дороги, якраз там, де просякнутий дощами путівець круто повертає до лісу, що збіліло і відчайдушно борсалося.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 нагло заскочений хижим, але вже ситим звіром, що погрався підраненою жертою і заради забавки шпурнув її у вибоїну. Пташеня, що необачно вибралося з рідного гнізда, щоб стати на ще не крило, та й опинилося в болотяній пасті. Підбити звіриня, полишене з граєю на неминучу смерть. Досвітня імла нарешті розчинилася у молочному світлі. У в'язкому, сизувато-жовтому суглинку дороги, якраз між двома глибокими калабанями затріпотіла мереженими краєчками розметана полотнина. На ній, чи то від перецвітанкової прохолоди, чи від страху перед ще незнаним світом, чи і від того і іншого разом, конвульсивно здригалося синювати червоне тільце, Зморщене, як печене яблоколичко, стиснуті у кулачки крихітні руки, зовсім свіжа, ще набухла кров'ю поповина. Голенемовля інстинктивно хапалась за повітря, що як вогнем опікало його на чутливу шкіру, ще не відвикло від теплих лагідних вод материнського лона. Маленька людина і гадки не мала, що таке життя, але вже хотіла жити, жити, затято, понад усе. Вона тут узялася, Хто міг кинути щойно народжене людське дитинча стільки-тільки перерізаною чи перекушеною поповиною у цю розбиту колесами твань? Чи пов'язаний якимось чином дивна поява немовляти в такому непідходящому місці на землі зі з'явою найзагадковішої зірки на розпогодженому небі? Колись денниці поклонялися чи не на всій планеті. Майя та Ацтеки за її рухом складали свої пророчі календарі. Древні інки називали її Часко, римляни – Люцифером, фінікійці – вельзевулом, євреї – Азізом. Американські індіанці і полінезійці навіть приносили її у жертву своїх найкращих одноплемінників. От ті величезні вогнища серед непрохідних індіанських лісів. Ті дикі ритуали, що тривали до ранку,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 Дивні створення люди. Ну навіщо їй, високий і недосяжний, їхні землі життя? Навіщо їй, вічний, їхні наглі смерті? Та ніколи тут, на протилежному від Америки боці землі, в цих лісових краях, де споконвіків поклонялися сонцю, не приносили в жертву людей. Навіть на прадавніх язичницьких капищах проливалося лише тварин, дикої звірини, Собак, ягнят, козинят, покладених валетом, головами на схід та захід, Але щоб людей надто вже цінували тутешні племена людське життя, особливо дитяче. А до неї денниці, яку сонцепоклонники прозвали Зорею, у них особливе ставлення, Адже вона та, що сповіщає про прихід сонця. Чи здійсниться це проведіння для кинуто у глибоку вибойну немовляти? Чи суджено йому хоч раз у житті, хоча б уперше і в останній Побачити прихід гарячого небесного світила? Раптом дитина ніби захлинулася власним криком і замовкла. Може, відчула всім своїм наполоханим кільцем, Як десь неподалік стуганить розхлябана дорога, І до суглинкового горбочка наближається щось страшне. Таке страшне, що надії вижити вже немає.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 чорні човунні баняки, горщики та гладужчики із димчатої місцевої глини, дерев'яний куфер, розписаний червоними і білими ружами, дві клітки, збиті з грубих дерев'яних прутів, одна з чималим підсвинком, а друга з десятком другим курей. Все це гороїсть зіймалося над полудрабками, непевно похитувалося під час їзди, загрозливо підстрибало на вибоїнах, готове будь-якої миті впасти, розвалитися, розсипатися.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 Супроводжувалося несамовитим гавканням. Рибий кудлатий пес, щоб біг за форманкою, ніби наказував речам не падати, триматися купи і слухатися господині. Чоловік з нервований оцьвохком над змилиним гнітком, час від часу оперізував його батогом. Хоча того і поганяти не треба було. Він і сам поспішав, наскільки це йому дозволяла важка поклажа на возі та вибоїни на дорозі. Зрідки навіть переходив на галоп, ніби відчував позаду смертельну небезпеку.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 Кінь заїржав і повернув праворуч. Ще мить, і він налетить на розпластане безпомічне тільце. Розчавить його копитами, змішає із суглинком, потягне усиву калабаню з зищовою водою. Ще мить, і неблаганні колеса придушать колі благання та й покутяться далі до лісу. Ще тільки одна коротка мить. Клітко не міг цього зробити. Він голосно заіржав, став дибкий і поточився назад. Фурманка боляче вдарила його в задні ноги і зупинилася. Корова злякано шарпнулася в бік, але мотузка, хоч і коротка, зате міцна, не відпустила її. Тож рогата годувальниця сім'ї опинилася поруч із конем і відчайдушно заревіла. Клітка з підсвинком, що стояла у задку фурманки, сповзла і з пронизливим кувіканням упала в багнюку. Друга розчахнулася, і з неї, з голосним куткудаканням, на всі боки розлетілися кури. Жінка окинулася їх ловити, але намарне, зозулясті вже засукоріли за кущами і не збиралися прощатися з лісовою волею. «Куди ж ви покуткудакали? До лисиці на снідання, чи вепрові на обід? А щоб вам чоботиська на ноги повзувало! – розпачливо закричала жінка. З перехнябленої форманки звис чорний куфер, притиснутий з двох боків торбами. З нього висунувся полотняний сувій, зачепився краєм за віку і покотився на дорогу, застеляючи її тонкою, добре відбіленою матерією. Або дай тебе! Чоловік зіскочив в язку суглинкову кашу, забіг поперед коня, нахилився над дорогою і похабцем перехрестився. Свят, свят, свят! Та як же це? Як же це? Та якби орлик сам не зупинився? Він навіть боявся вимоти, що було б, якби кінь не зупинився. «Та перестань жиполити! Тутечки таке!» – гримнув на жінку. Але та не чула, порвалась то до клітки з підцвинком, що стояв по череві в болоті й тикався рилому прути, що не давали йому вибратися, то до курей, що вже знайшли собі якусь поживу у траві, то притискала до грудей піднятий з твані забагнюжений сувій, і вже, здається, збиралась випрати його своїми рясними ревними сльозами. Їй так шкода було тонкого ляного полотна, так шкода. А гей би тебе, дурна коняко, трястя взяла А би тобі, дідько, хвоста до гриви прив'язав Чи ти, дурману, наївся Чи в тебе бзік у голові Бачиш, якої шкоди наробив Бачиш? І з чого я тепер касорочки праздникові пошию? <звук> з чого? Ой, людонькі добрі, Я ж цілійське літо біля того льону гибіла Всеньку осінь нього гнулася, І брала, і сушила, і тіпала А скільки зимових вечорочків пряла А скільки деньочків ткала Та злою посипала, та на сонці вибіляла. І от через дурного коня все готовий під хвіст. Стих, не кажу. Тільки біди, що полотно в багні, перебив її чоловік. Хапай хочиш якусь суху лаху з куфера і біжи сюди. Жінка й далі не чула, а може, не хотіла чути. Збиралася перекинути свій правний гнів на чоловіка. Це ж він управляв конем, він, значить, не справився. Але в його зміненому голосі було щось таке, що вона тільки сапнула ротом повітря і замовкла. Підійшла, тримаючи на руках, як запалене на дитя сувій, за яким дорогою тягнувся забрюханий шлейф. «На, дивись!» – відступився в бік чоловік. Вона ще раз сапнула ротом і оторопіла. Виваляне у болоті, оплакане нею полотно випало з рук і голосно булькнуло калабаню, а її саму затіпили в пропасниці. «Уа! Уа! Уа! Це вже був не плач, а відчайдушний крик, вимога, наказ! Жити! Жити! Жити!»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 цей світ уже встиг позначити його родими печатками густої соглинкової твані. Жінка подумала, що потім не допереться своєї святкової шальохи, купленої минулого року до Великодня. Вона хутко висмикнула спожитків на форманці на щербленому макітру з чорної глини, присіла на впочіпки біля корови, біля цівки голос надзаньклою об дно тепло запарували під великим набряклим вименем. Коли денниця почала бліднути і вже готувалася поступитися місцем сонцю, немовля, напоїна теплим кров'ячим молоком, впорскула його по крапельці сухою соломинкою, і ним вже старано обмити, запелене світошною зеленою шальохою і загорнуте поверхнеї старим тканим коцом тихо посопувало на руках жінки. «Матір Божа! тихо молилася жінка. Пресвятая Богородице, Діва Марії, що сина Божого народила. Подай милосердя цьому дитяті, невідомо ким рожденному, але Богом сотворенному, чудом Його великим, спасенному, і нам у цілого годину посланому. Дай Йому, Пресвятає, Богородице, здоров'я крепкого, а нам радості великої, бо нічого не буває просто так, без задуму Божого. Амінь. Фурманка, натужно поскрипуючи колесами, в'їхала у ліс і поволеньки, вузькою дорогою, добре відомою лише тутешньому люду, через корчі і хитку драговину попрямувала за непрохідне бузькове болото.